hoofstuk 273 Die kynkie stel die vertrouwe van die siekes by die aards op die proef en geneese mysie wat aan jy glei. Na dit het die klein jaswa vroeglik in die kamer rondgeloop en aan die siekes wat allerlei gebreek het, gevra wat hulle makkeer en hoe hulle aan sulke kwale gekom het. Die sieke sê echter, Wel jou klein opgewekte sienkie, dit het ons al reeds aan die dokter vertel wat ons vervolgens gezond sal maak, Dit sal nie betamelik wees om nou in die teenwoordigheid van die gaste om sondes te erken, wat sekerlik die oorzaak van ons lichamelike gebreke is nie. Gaan juist dus maar na die arts, dan sal hy dit wel in jou vertel, as dit vir jou gepas is. Toe die kankie geglimlag en aan die siekes gesê, sal jylle my die oorzaak van jylle gebreke ook dan nie wou vertel, as ek jylle met algehele sekerheid sal kon help nie? En die sieke sê, O ja, dan wel, maar daarvoor sal jy nog baie moet leer, daar sal nog heel wat tyd verstryk voordat jy een arts is. Die kynkie sê, o geen want ek is al reeds lang kalle volleerde arts, wat het selfs so ver gebringe, dat ek ook oomblikkelik kan genees. En ek sê vir jylle, wie van jylle omself as eerste aan my toe vertrou, sal ook as eerste en wel onmiddellik gezond word. Nou was daar ook een muisie van twaalf jaar, wat aan jy geleid het, wat in welbehaal en die kankie gehad het, en sy het aan hom gesê, Kom dan maar hierheen, jou klein arts, ek wil my dier jou laat genees. Nou het die kankie na die meisie toe gehad loop en aan haar gesê, Omdat jy my eerste geroep het, sal jy ook eerste gezond word. Sien jy, ek ken die oorzaak van jou siekte, dit lebe hulle wat jou verwek het, maar jy is sonder sonde en daarom sê ek aan jou, staan op en loop selfs sonder hulp en denk aan my, maar sê, nie aan, sê aan niemand dat ek jou genees het nie. En kyk, die twaalfjarige mysie het op die selfde oomlik gezond geword, sy het opgestaan en selfs sonder hulp geloop. Toe die ander siekes dit sien, wil hulle ook genees word, maar die kynkie het nie na by hulle beddins gekom nie, omdat hulle dit vroeger nie wou gehad het nie.